Și dacă 13-25 noiembrie 1883 Și dacă ramur bat în geam și se cutremur plopii, E ca în minte să te am și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac adâncul luminându E ca durerea mea să o împac în mi gândul și dacă nori deși se duc de se în luciu luna, e ca aminte să-mi aduc de tine întotdeauna.